Маркетинг – це не відділ. У вас є відділ маркетингу? Якщо ні, то це добре. А якщо є, не варто думати, що за маркетинг відповідають лише працівники цього відділу. От бухгалтерія – це справді відділ. А маркетинг – це те, чим займаються всі члени команди цілодобово. 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Так само, як ви не можете не спілкуватися, ви не можете не займатися маркетингом. Відповідь на телефонний дзвінок – це маркетинг. Надсилання листа електронною поштою – це маркетинг. Кожен раз, коли хтось користується вашим товаром – це маркетинг. Кожне слово, яке ви пишете на своєму сайті – це маркетинг. Кожне повідомлення про помилку в роботі програмного забезпечення – це маркетинг. Якщо ви працюєте в ресторанному бізнесі, м'ятна жулька, запропонована клієнтові після їжі – це маркетинг. Якщо ви працюєте в роздрібній торгівлі – контрольні ваги на виході – це маркетинг. Якщо ви працюєте у сфері послуг – Виставлений вами рахунок – це маркетинг. Зрозумійте, що кожна із цих дрібниць є важливішою, ніж підбір пакету рекламних матеріалів та сувенірів для учасників конференції. Маркетинг – це не тільки окремі заходи, це сукупність усього, що ви робите.